Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos un día más a este nuestro programa Siempre en Galicia no 104.6 da FM nos controles técnicos como sempre Marford eh, aquí quen desfala un servidor de vostedes Xulio Coixil o que tratamos de facer durante dúas oreñas de agora hasta a 6 da tarde eh, falarles en galego, darlles comunicacións das novidades que nos chegan de Galicia e das que van sucedéndose aquí ao noso entorno, ao noso corón temos moitísimas cousas que comentar con todos vostedes a promesa que lle facíamos a semana pasada de falar co presidente do grupo Duprés Pedro Pérez Fernández que ten unha agasallo especial para todos os nosos ouvintes, aqueles que participan connosco do 25 aniversario que este ano se vai a celebrar da emisión do noso programa Sempre en Galicia do 30 aniversario da celebración da fundación da nosa asociación Rosalía Castro, pois terán cumprido a información posto que tentaremos falar con el, con Pedro Pérez que por certo Está a toparse en Italia, pero seguro que... Teremos un bocadiño de tempo para poder falar con ele tamén falaremos con Manolo Barcia unha das persoas que está moi relacionada precisamente co um, grupo de vercianos en Cataluña a Asociación de Vercianos en Cataluña Asociación de Vercianos en Cataluña Asobecat bueno, tamén nos dará coñecer cousas interesantísimas desta de asociación entre elas a celebración próxima da, me parece a min a oitava edición do... Mm hm Que, coido que é a oitava edición do Gotelo en, en Cataluña vamos a comentar con él varias cousas tamén daremos a coñecer um, outras interesantes noticias que, relacionadas con o entorno como son, por exemplo pois as noticias que nos chegan de Galicia eh, algunha que outra máis mentras um, tanto um, como novidades para todos vostedes vou xos a poñer precisamente unha peza de música que acaba de Salir, está no Forniño de un momentiño a otro vaya a sonar esta peza de música eh, a que nos enviaron precisamente de, de Galicia un lugar en la Louvre eh, seguro que todos ustedes van a disfrutar de la titúlase o su último disco vamos a ver tengo aquí puesto pero resulta que no me no me doy cuenta ahora mismo Vá adiante primeiro, o a peza de música e despois falaremos del. parece que se rematou xa a peza, non sei o que o que ocorreu, pero bueno, o que nós queremos é que todas vostedes poidan estar ao tanto de todas as novidades que nos chegan a Galicia. Este de, de Galicia. Este disco que acabamos de descoitar de unha peza titulada um, Bem bailar Carmiña pertence ao disco de Luarna Lubre titulado Solsticio, o último libro, o último novo disco de Luarna Lubre. Seguiremos falando dele, eh, seguiremos voscoitando algunha peciña máis que nos enviaron unha delas precisamente sería a Carolina, que tan coñecida é de todos os nosos ouvintes. Noutras ocasións iremos poñendo algunha máis, como por, por exemplo a de Fronseira ou algunha outra que nos puxeron precisamente, bueno, enviáronola para que nos poidéramos escoitala con, con todos vostedes ao cara. Novidades, como xos dicíamos, que nos chegan dende a, a, a, a nosa redacción damos de comprida información. Por exemplo, non haberá urbanización... Onda a Torre de Hércules, a urbanización que o plan xeral de ordenación municipal prevía na Agrado Santo Amaro, na Coruña, non se podrá construir, a Consellería de Cultura obrigará a que o Concello recalifique estes terreos ao considerar que o proxecto afecta ao contorno de protección establecido para a Torre de Hércules, xa que está situado a 500 metros deste de ben patrimonial. Os propietarios do terreo poderán darlle agora calquera outro uso que non implique a construción de edificios. Na súa resolución, Cultura tamén recomendou reordenar as instalacións deportivas próximas ao faro para evitar o seu impacto visual no mesmo. É dicir que unha novidade interesante, unha cousa que todos os galegos da Coruña estaban reclamando e pedindo a voces que non se edificara a carón dunha mm, parte dun monumento dedicado ao mm, patrimonio da humanidade. O Centro Galego mm, de Consello da Cultura Galega crea unha aplicación para explorar os últimos datos sobre a cultura galega. O Consello da Cultura Galega presentou o novo web do Observatorio da Cultura Galega. Trátase dunha potente aplicación web orientada nos programadores investigadores eh, profesionais do sector cultural que permite coñecer debidamente actualizados os datos estatísticos procesados e as síntesis cualitativas e avalia avaliativas elaborados ao fío da actualidade. O informe máis recente destaca, por certo, o feito de que os datos de 2010 sobre a afiliación á Seguridade Social indican que o sector cultural crea emprego, Tras no Conxunto de Galicia, aumenta o paro. A nova aplicación foi presentada polo presidente da institución Ramón Viares, que salientou o compromiso do Consello da Cultura Galega para facilitar a maior e mellor información posible, aproveitando os recursos da rede, como ven ocurrindo continuada e progresivamente dende o horizonte do ano 2000. Aludiu aos traballos do Observatorio como unha das bandeiras da presenza pública do Centro Galego de Cultura o Cultura Galega, perdón, Manuel Gago, que é o director do portal cultural Cultura Galega o Rega, lembrou a trayectoria de máis dunha década da presencia digital do Conservatorio de Cultura Galega que resumiu en dous vectores por unha parte a divulgación a través do portal citado e por outra os contidos específicos pensados para o sector cultural ofrecidos a través da web corporativa Consello da Cultura Galega Trata-se de adaptar a oferta do Consello a nova idea de internet que pasa pola aplicación ou servizo, o, o espazo de encontro ou as bases de datos para facilitar o acceso as fontes públicas de información Hakan Casares, coordinador técnico do Observatorio da Cultura Galega, unidade creada polo centro para contribuir ao desenvolvemento de políticas culturais sobre bases empíricas, fixo un percorrido pola nova aplicación que ofrece información sobre os dezaseis áreas temáticas. Destacou o feito de que permite editar táboas e elaborar gráficos dos indicadores en cada ámbito cultural Y aludiu a importancia da dimensión interactiva dun traballo elaborado e ofrecido na rede chamou a atención sobre o apartado o monitor da cultura galega no que os internautas poden apreciar rapidamente a evolución seriada da cultura galega en diferentes ámbitos nos últimos anos recordou tamén os informes de coxuntura que poden verse e descargarse en formato PDF a presenza do mapa de equipamentos culturais de Galicia e subliñou a atención prestada á dimensión e a contribución económica do sector cultural resumida na nova da creación de emprego durante 2010 coa que presentou a http dos puntos da cultura o R, da. para todos os que desexen saber algo con respecto á ampliación dos datos que contén precisamente a cultura galega vamos a escoitar a ver se podemos a seguir pieza que tenemos aquí con respecto a Carolina Luar, de Luar Nalubre vamos a ver